قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقال الرازي wa jama'atun aymina almutakallimin alwujudu huwa almawjud baruratan baruratan mughayarat sifatil Aa, dan telah berkata Ar-Razi al Imam Al-Fakhru Ar-Razi al wa jama'atun ai jama'atun min al-mutakallimin dan satu kumpulan atau satu puak daripada ulama mutakallimin ulama usuluddin mereka ini katakan Bermula wujud itu ialah lain daripada maujud Itu khilaf dengan hak dulu lah Hak dulu Abul Hasan Al-Ash'ari Kata wujud itu a'in maujud Haa, Lepas pada tu kuat ashab dia itu Orang paling bawah tu. Ah ha, mafilah pula murak Imam Asy'ari kata wujud aimaujuk tu apa dia? Pilah situ pula kata setengah kekalkan di atas zahirnya itu. Wujud aimaujuklah. Ah. Ha. Maka manakala berlaku atah kau tu, apa dikatakan wujud sifat kok mana dah aimaujuk? Ah ha, kata kalah kamu wujud tu zat bermakna wujud tu ilmu wujud waktu lah dah manakala ah ha, berlaku di situ apa dikatakan sifat ah ha, dia kata bila sifat tu tak sama Mari kau ia keluar daripada tu Dia kata ah ha, Kena ta'wih tu Hak Imam Asyari kata wujud Ima wujud Dengan makna jana, Dengan makna wujud itu bukan sifat yang lebih atas zak Yang bukan sifat yang bahasa aduh atau panggil sifat yang lebih atas zak Yang tu panggil kata sifat ma'ani tu ha, Wujud bukan sifat bahasa tu nah ha, Kalau sifat bahasa tu Dia panggil sifat yang lebih atas zak ini dah bukan sifat bahasa lebih atas Zadda Hanya Amrun Iktibari Haa tu kanak ki kata wujud Eh mawujud tu Haa Eh mawujud mana bukan sifat yang lebih Kalau hak lebih dia panggil bukan mawujud lah Haa Hak tu tak wujud situ Lepas tu mari Yang kedua hak mukabir dengan kaum tamu dulu nu Iaitu perkataan Fakhrul Razi dan satu jamaah daripada ulama suluddin Kata wujud itu lain daripada mawujud ha, Sebab apa kata lain ha, Darurata mughayaratis sifati lil mawsufi Kerana nyata Belain ni sifat akan mawsuf ha, Darurah ni benar latah Sifat lain pada mawsuf bukan? Ah ha, disipak kita kata karet dan misal hai makhluk karet yang disipat dengan putih kalau gitu karet tu mau tuh putih tu sipak ngato kata kau putih tu lain daripada karet ha, nah demikianlah mmm buk lekno ke ah ha, kita misal pedas ah ha, pedas lada itu bukan anya lada Hmm, pedah tu ha tu tu darurata mughayaratis sifatil mauzuf panang tidak kata ai maujud ganah no. ha, sifat tu lain daripada maujud ha nyata nyato jelas ha katanya belainni sifat akan mauzu pedah lain daripada lada bukan pedah terkenakan iklan tu hmm itu dia habis kemudian wa alaihi Wa'in jarayna alaihi Aisyat ha, kedua syarat mahzul Wa'alayhi Wa'in yani wa jarayna alaihi Dan jika kita berlaku di atasnya Atas hadhal qaw Kalau kita nak berlaku atas kaun ni Kaun yang kata wujud tu lain daripada maujud Faqad arrafu Maka sungguhnya telah takrif oleh mereka itu Haa, kita ni klik pada ar-razi wal jama'ah Haa, mereka ini ta'rif katakan Ar-raful wujudah Telah takrif mereka itu akan wujud ni Bi anahu Dengan bahawasanya wujud itu ialah Al-halul wajibatu lizzati Ma damatizzatu Hala kawni tilkal hali Ghaira muallalatin bi'illatin Apaan ya, dia sikit ta tarikh Atah Atas kawn ni dia tarikh wujud tu apa wujud? Nah, wujud tu ialah Bi anahu Dengan bahasa wujud tu Hal Al-halu Nah, kalau dilanggak dia dia tak buat alal lain bunyi halun wajibatun kalau tak bubuh alal lain kita buat mar tanwin halun wajibatun lizati tapi sini mai alal lah al halul wajibatun hmm, nah jadi dalam istilah usuluddin pula nah nak perkataan ha ni dia sebut belako nah, dalam kita mengaji nahu apa dia sebut ha Herak jadi apa tu hijau Azai dun Oh jadi hal Itu ha, hal dalam ilmu nahum Ada keedah dia Mari dalam ilmu suhal ha, Dia sebut juga hal ha, Apa hal dalam ilmu suhal Lain tu kita tadi dia dalam tersawuf Dia sebut juga hal ha, Apa dia hal ha, Asal orangnya Hal tu kelah kuat Ha, asalnya asalnya Hal-hal tu kelakuan kita Kelakuan seseorang Kekah ha, laku ha, Laku lah eh, seseorang Itu so, asalnya Kamu dia dalam ilmu usul Bila kata hal tu apa hal ha, Kita tengok dulu Wujud ni ialah hal ha, Dia kata hal Jadi maksudnya buat sifat Jadi kita kena reti hal-hal dulu Haa nah Segala sifat ini terbagi kepada Ada sifat yang bahasa ada Itu panggil sifat maknan Dengan kata jamuk Ma'ani Itu sifat yang ada Patu, itu Kita misal Seperti kita misal tak nilah Kita misal kata kerfos Itu zat Jirim Di ketah tu Ada sifat putih Putih kita panggil sifat maknan Ha, maknan, makra kata maknan bila jamak maani tapi sudah masyhur di lidah orang Melayu kita pakai guna maani cipak maani bakal-bakal pakai panggil lah tu. Ah ha, tu sifat ya bahasa ada begitu dia panggil sifat maani. Yang keduanya ha, sifat hak bahasa reti saja Yang tak ada sekali. Ah ha, sifat ya bahasa reti saja dan tak ada sebabnya lain. Ha tu dia panggil amrun i'tibari. Ha tu pokok kau dia pertama tu wujud ni masalah amrun i'tibari lah. Ha dengan kata jamak umur i'tibariyah. Ha tu lima jamak. Yang ke yang ke <coughs> yang ketiga nya dia panggil salbiy. Ha salbiy. Ah ha, salbiyah. Ha, salbiyah tu apa tu? Sifat juga. Ya bahasa ertinya tak ada sesuatu. Ha dia ya panggil sifat mafuhuhu adamustai. Seperti katakan anak. Ha, seperti qidam. Artinya sedia. Apa makna mafuh sedia apa? Tak ada mula. Ha tereti kalau tak ada sesuatu tu panggil salbilah. Ah ha, supaya supaya kita ada misal sifat makhluk dah mandul mandul. Apa mandul? Maknanya tak ada no. anak. Ha, dia panggil sifat salbi tu bahasa tu. tu. Bahasa reti ko tak ada gitu. Apa makna mandul? Tak ada anak. No. Ha tu makna dia. Tu panggil sifat selbilah tu. Selagi papa. Orang papa tu, orang papa tu tengah kata orang orang miskin, orang sesak kita sini datang. Ha orang papa tu orang susah tu. Tiga pun makna apa -apa? Tak ada harta Haa Itu panggil sifat salbi tu Haa Pak carilah Tiyah lah Yang lain-lain lagi Kamu dia dalam percara sifat ha, Sifat hak dua puluh tu Wujud Atas karya pertama Maksudlah sifat ha, Dia panggil sifat nafsiyah Amru iqibari ya, Maksudlah ku amru iqibari Ada pun atas karya kedua ni Masuk dalam Hal Haa Maka hirti hal lagi Gak Hal tu Ah ha, satu sifat yang bukan ada betul-betul macam sifat ma'an ni. Bukan tak ada langsung macam amru'i atibari, ah ha, salbi bukan apa? Ah ha, dia kata bukan ada betul dan bukan tak ada langsung. Ah ha, dia panggil hal sifat bahasa tu Dia menengah. Ha, ah nah. Dia panggil hal belah tu. Ah sifat yang bukan ada betul kalau ada betul panggil sifat ma'an kalau tak ada langsung orang panggil maksud dia salbi atau murid inguti bari neda ha nah hati panggil hal hanya panggil sifat yang menengahi antara ada dan tiada banyak hal kalau kita sifat wujud ni masalah wana hakkan yang kedua ni kata hal hmm, masuk dalam hal heq ka ya dulu nu masalah amru i'tibari nah ntiade baik Kalau yaitu fa qad arafu maka sungguhnya telah ta'rif oleh mereka itu al razi wal jamaah tani al wujuda ake wujut tu bi annahu dengan bahwasanya wujut tu ialah al halul wajibatu lizati ialah hal Sipak lah Tapi ha, Sipak dia panggil hal Sipak bahasa menengahi Antara ada dan tiada Panggil hal Ah, ha, Kemudian <coughs> Hal saat ni tu <coughs> Yang wajib ia bagi zat Yang mesti ia bagi zat Madamatizatu Dhamat tu panggil dhamat tam, Bukan dhamat nakih tak Selama, berkekala ha, selama berkekalan oleh zak Selama ha, berkekalan oleh zak Sipak tu Ha yang mesti bagi zak Selama berkekalan zak ha, Selama berkekalan zak Wujud tak curah tangga Sipak yang oh. wajib bagi zak Selama berkekalan zak ha, Kalau kita berkata makhluk tu Belah tu Kerana makhluk ni Zak ni ada apa nu, Zak bahasa tak kekal Sebab tu dia kait Selama berkekalan zak halakawni tilkal hali hal keadaan atau ya hal nahwu yatamun hal keadaan demi itu hal demi itu sifat sak ni tu ghayr mu'allalatin khabakawni tidak dikeranakannya biillatin dengan suatu kran mm ini ka ini nak keluar satu lagi ya hal tu ya dua bahagi pula Ah ha, satu tidak dikrano dengan satu krano seperti hal sifat wujud Wujuk nasiyah dia panggil. So lagi dia panggil dikrano dengan satu krano. Oh ha, dia panggil hal maknawiya. Nah ya ha, pecah dua pulak situ deh. Mana bezanya Hal nama nawiya sedikit lagi. Kalau kita kata kau nuhu qadiran. Nah ha, tu ha. misahah tuha. Kalau kita misahah sifat makhluk Pak Makluk kita ada misahannya engkau. Kita kata. Itu ha, zat jirim Putih Itu ha, sifat maknan Kau nuhu abiyabok ha, Keadaan yang ketah tu ya putih ha, Kau nuhu keadaan yang putih itu ha, Itu dia panggil makna wiyah ha, Pahaya surah lah ke mana ha, Jadi Anak boleh ada putih di ketah tu kena sabit satu sipak lagi panggil sifat tu keadaan yang putih. Haa, nah. Jadi atas kautu tu diri keadaan yang putih. Tu bukan kena keputih. Cuba kita renunglah kan, nak. Hak tu lornya putih. Ada lah. Eh. Putih tu sifat maanan. Ah Ketah tu jirim. Apa tu keadaannya ketah tu ya putih. Ha, keadaan tu bukan kena ke putih, bukan kena di ketah atau panggil satu sifat. Ah, dah cari tu nampak jari ya. Tertak jari pak itu. Ha, nah, ketah. Nah, putih. Keadaannya ya putih. Ah, tu dia. Bagaimana? Ada di ketah tu putih. Nah, anginnya. Ada ada kertas ada ada putih di kertas. Ha suku ketiga. Ha ada putih di kertas. Ha di interdigitigon. Ada putih di kertas. Kertas ni direng, putih ni sipak manis. Ada putih. Ha ni kalau turun kau pertama, ada putih diri ada putih di kertas. Hak ni panggil Amrullah Ibari. Anu ha, kau yatamu. Kau ya kruo, ah ha, kena gisa lagi. Ha dia satu sifat ah ha, tak cerita pula. satu sifat yang boleh ada putih di kertas ah ha, nampak pai ya. lainlah kau tadi kau tadi hmm. nak tabuk sa so. ha ne nak ha, kau tadi tak liga ini ha. ada putih di kertas ada dia punya makna wah ta, kau pertama putih sifat mani kertas kering bila nak kecek turun kau Nak puk tambah sa so, lagi ha buat gini satu sipak Satu sipak Dia nak boleh ada putih di ketah Ketah ni jiring, Putih sipak ma'an ni ha, Nak boleh ada, ada putih dah. Kena sabit satu sipak ha, Satu sipak ni panggil hal ha, Nak boleh ada putih di ketah Kena sabit dengan satu sipak ha, Sipak ni panggil hal Maka sipak ni ni ada kah Bukan ada kalau ada panggil sipak ma'an ni tak ada Bukan tak ada Kalau tak ada Tak boleh ada putih juga Haa Dia juga ha, Dia panggil hal ha, Sifat ia menengahi Kalau gitu, Hal ni panggil apa Di kerana dengan satu kerana ha, Mana kata di kerana Nak boleh kerti keadaan Ya putih Ya kerano putih Hmm, Ya kerano ngah putih Tak sabit putih Tak kerti keadaan Ada pun hal nafsiyah ni Tak ada sabit yang lain Ada zat Haa Ada zat Adapun kaw nuhu qadira, nak boleh ada qadraq di zat, nak sabit sebab kaw nuhu. Maka kaw nuhu tu, dia sabit dengan qadraq. Ha, kalau tak ada qadraq, tak kiri kaw nuhu. Dia panggil mu'allalatan <tuh> bi ghairi illatin. Adapun sifat, dia panggil hal, hal wujud, hal nafsiyah ni, ghaira mu'allalatin bi'illatin. Haa. <tuh> Haa. Dia nisah payah, dia payah. Masa dia ada. Dia ya, nak pergi kita tu kaca Nak pergi kita tu bertunggu Nak pergi kita tu ha, berasa kata Oh maha weh ilmu Ah ha, nak boleh dia bukan mudah Bukannya seni aja boleh tu Hmm Tuhan nak pergi kita tu kaca Sabit je letak hukul bih sangat tu Siapa-siapa berjalan keluar dari rumah Tujuannya khasak di hati nak mencari ilmu Allah Ta'ala kira kata jala kita Jala tu jala syurga dah Haa ha, ha. Yang mudah tu bila tu tengok hi kemak tu. Nah, Haa, tu dia. Mansalah kita tarikan tengok. Siapa-siapa berjalan ia akan suatu jalan. Tujuannya apa? berjalan Tujuannya apa? tu, Tujua tu? misu fihi ilman. Jatulubu fihi ilman. Tapi berapa lama dah dari Tujuannya mencari menuntut padanya akan ilmu. Bila itulah ilmu ilmu syarong dan ala ala bagi ilmu syarong tu. Al-labzu iza utliqa infarafa kame bukek umum ilmu dunia daklah. lah tu. Ha, Sapa dia berjalan ke suatu jalan tujuan dia ialah nak mencari kan ilmu ilmu syarak dan ala-ala bagi ilmu syarak kana al-wasa'i hukmun maqasi. So, ya, dalam hadis terjawab kan? Sahalallahu lahu. Allah Taala beri mudah ke bagi orang tu zariqan jalan untuk menuju ilal jannah. Ha, tak mudah lah Janji daripada sarak tu bukan sebenarnya Sekalipun kita nampak tak ada ni Ya, mari, pergi mari Supo dengan orang duk pergi mari Haa hmm, Tak kertakan orang ni Dik mari, dia duk selisih Selisih, mari duk jalan tu mongkak tu Kukak ni Haa hmm, Maka Allah Ta'ala kata Allah apa namanya hadis kata Allah memudahkan dah Haa, kita nak ayat kan lah Kerana perkara ni nak dapat Dia payah Kena makan sahab Haa hmm, Nah Haji berkata tengok ingat nak retihal apa dia hal nafsiyah Hal maknawiah Apa-apa beza pula dengan murid tibari Haa tu kakak dia tu Nah Baik Kemudian Wal <Sling> muradu bikawniha halan Haa Dia panggil apa ni Ini dia panggil nak syarah bagi ta'rif pula Setelah mendatangkan ta'rif Nak hurai ta'rif tu pula dalam ta'arif saat ni wujud-wujud tu apa eh? Wujud tu ialah haa atas kau ni Apa dia haa? Haa nak sarah tu Wal muradu bi kawniha halan Dan yang dikahanaki Dengan keadaannya wujud tu haa Sebab apa wujud tu panggil haa? Atau apa dikahanaki keadaannya haa? Annaha bahwasanya Wujud tu Sipak Atau hal Tak, itu, tak apa Wasitatun ha, Bainal majudi Wal ma'dun Hal-hal tu ialah ha, Pernama sipak Yang menengahi antara yang ada dan yang tiada ha, Yang penguh ha, Kalau sipak yang ada tu panggil sipak ma'nan kalau sifat tu yang tak ada itu dua termasuk lamrun tibari Dan termasuk dalam kata makdum tu Asal B. ha nah aa ha, kalau gitu ha ni bukan bukan yang ada betul nah ha, dan bukan yang tak ada lah ha tadi nak kata gitu bukan yang ada betul Sipat yang ada tu tu orang panggil sifat makanan tak panggil hal. Dan bukan mad dan bukan yang tak ada langsung. Hak yang tak ada langsung tu orang panggil amru' iktibari. Ah ha, tu dia. Serta tinggi kita, besar kita, ha, tinggi lawa dia nya besar lawa dia kecil. Ah ha, besar kecil, tinggi rendah, bulat. Ah ha, tu orang panggil amru' iktibari sesifat yang tak ada bukan ada comonya reti. Ah dia panggil reti. Dia panggil bahasa kira-kira dia panggil reti saja. Sebut besar reti. Sebut panjang reti. Sebut besar, apa nama bulat, kepet reti. Atibanya amroh itibariyah tu. Ah nah, kau tu tak panggil hal tu. Hmm. Ah nah, kalau gitu wujud ni hal. Ah hal bukan tak ada langsung nah ha, dia buka adab tu Kalau adab tu maanan ha, nah kalau dalam sifat tu agak qudrat irada hantu sifat yang ada pada za irada sifat yang ada pada za tu panggil sifat maanan ha ni bukan ha tu mana kata hal Hal tu ialah sifat yang menengahi antara yang ada dan yang tak ada ala alqauli bi thubutil wasitati ini berlaku ha maknanya binaan sebagai berlaku ala alqauli atah kaun bi thubutil wasitati atah kaum yang menyebabkan wasitah allati hiya halun ha, ialah ia hak ya apa pula ya, ayatlah tu tu ha dia di sisi <coughs> Ulama Dia khilaf bila betul ni Betul perkara tu Berapa bahagi ha, Dia khilaf situ Satu kawan kata tiga je Yang pertama perkara yang ada Yang kedua perkara tak ada Tetapi reti ha, ada. Yang ke apa yang perkara sungguh ha, Yang ketiga perkara tak ada Langsung Ha Ha, tiga tu yang tak lepas pada tiga tu ha, Yang pertama perkara yang ada panggil mawjud Sama ada perkara yang ada terzak atau sifat Seperti sifat ma'ani tadi Yang keduanya perkara tak ada tetapi reti terpanggil perkara sungguh Ambul intibari Yang ketiga perkara tak ada Itu ha, termasuk mustahil dalam tu Dia termasuk apa dia tu uh, Salbi dalam tu ha, Tiga tu Ha, agama dia atas kau ni wujud masalah perkara sungguh je. Ha, bukan perkara ada, masalah perkara sungguh saja. Ha, tu atas kau ni. Kemarin satu kau lagi dia kata dak semua perkara ni pak je ada. Ha, yep tamonyo, ha, perkara tak ada. Yang keduanya perkara perkara rasa sungguh. Perkara sungguh. Yang ketiganya, ha perkara bukan tak ada langsung dia bukan ada tu. Ha Ya kenapa kalau mau wajib? Ah, pak tu. Maka berlaku atas kaun lah Wujub ni masuk dalam hal. Ah, tu mana kata alal qawli bi thubutil wasitah. Wasitah allati hal. Dia panggil kata hal atas kaun ni. Hmm. Wa ma'na kauniha wajibatan liza dan bermula makna keadaannya Keadaan hal tu, Keadaan hal Ialah wujud Lagi kita bercakap tadi Wajibatan lizati. Apa tadi ya kata wujud tu Ialah hal yang wajibah lizzat Apa makna keadaannya hal tu Yang wajib bagi zat Madamati zat itu Selama berkekal lizzat Maknanya Annaha bahwasanya Sifat wujud Ialah hal tadi Sabitatul lizzati Ya sungguh Ya sabit bagi zak Muddatadawami zak Selama berpanjangan zak Selama berpanjangan zak Wujud tu mesti sabit bagi zak Haa Manakala hilang zak Wujud tu tak sabit lah Haa Ni kita kacak zak makhluk Zuhir lah Hmm, mugal zak kita ni ha, ada dia tak kekal, bukan? Ha, jadi selama berpanjangan zak selama itulah wujud tersabit bagi zak. Manakala hilang zak wujud tak sabit lah bagi zak. Ha itu kita kecek. Ha maklup ada pu Allah Taala tu, tak leh kata selama berkekal zak mugaz Allah tu wajib kekal. Karena dok takrif wujudnya bukan hanya sifat Allah mata ni umum. Waharaja biqaulina dan telah keluar dengan kata kami, alhalul mu'allatun bi'illati. Dalam tafsiran itu wujud ialah hal yang wajib bagi zat selama berkekala zat hal keadaan tidak dikerano dengan satu kerana ha, kami kata begitu tu nak keluar mana tu? Kharaja Al-halul mu'allalatu bi'illati. Keluar oleh H ha juga yang dikerano dengan satu kerano. Ah, ha, tu dia H ha juga, tapi dia ni dikerano dengan satu kerano. Ha, mana bersabit dengan yang lain. Adapun ha, wujud ni H ha, yang tidak dikerano tak bersabit dengan hak lain. Adapun soal lagi H ha juga yang bersabit dengan hak lain. Ha, Nanti kita tengok. Kalau ni kadiran seperti keadaan Tuhan yang Kuasa betul al-qaun telah nak bercayanya sebab sekali segala dia tukar lele wa mari mudhaf kata kaunihi qadira ha tiyo mai dome ha, sekali segala buai hadome ganti al-qaunu qadira ha pihak kita dak biasa sedak dengan dome tu kaunuhu qadiran kaunuhu murida kita dak belajar budak lagi biasa belah tu dia kata lagu lain berasa tak sedap ha? ha, bila kita mengaji dalam bentuk kaedah, ha, dalam kaedah demo boleh buat mudhaf ilaih ganti dengan alif lam. Al kaunu qadiran, al kaunu muridan. Ha tu buat mudhaf ilaih ganti alif lam. Ha tu dia. Seperti al kauni qadiran, keadaannya yang kuasa Kalau gitu butuh al kaun tu panggil hal. Ha hal tu Ha, fa innahu makabahu sonya Alkaum qadiran tu Halung tu supaya dengan wujud lah juga hal tu Tetapi mari bezanya Mu'allalun Dia pakai muzakar Pakar mu'anah Alorak demo tu. Sekali kata mu'allalatung Sekali kata mu'allalum Tak ada lah. apa Jadi kelima hal dia pakai kedua Di segi lorak demo Halung mu'allalum Atau pernah kata Halung mu'allalatung Tak ada apa yaitu alqaunu tu hal yang dikrano bi illati apo makna yang dikrano kau saya pula ai hal yang lazimul malzumi hmm, yang melazim akan malzum boleh baca itu dan boleh ketik timanya lazamal malzuma mulazim ia akan malzum na no, ayat atana Ha tu yan lazimul malzum makna yang lazim ya, ya ber dengan malzum payah belaka dia tak guna gapo malzum hang tengok ibarat dia Wah wa huwa malzum kenaka al qudratu nah ha, kenaka qudrah ha. de nak kata keadaan yang ha nak kata keadaan yang dia kena bersakut dia kena bersabit dengan sifat ma'an pemisah ke atas tadi kan? Nak kata keadaannya kereta tu ya putih Nak kata keadaan ya putih ya sakut dengan sifat putih ha, Dia terpanggil bi'il latin Misalnya kalau kereta tu tiap tak sifat dengan putih Kereta hijau kita misal Kita misal kata Kereta tu sifat dengan hijau Boleh tak nak kata keadaannya yang putih Tak boleh ya Kerana sifat putih tak ada Haa tu dia Haa kereta tu biru Ha, ah kertas tu berwarna biru kita nak kata keadaannya ya putih tak leh sebab nak reti keadaan ya bersabit dengan sifat ma ni ha tu kata muallalatum bi illati situ sifat ma ni ha nah. kalau kita bila kertas tu bersifat dengan hijau kita kata keadaannya yang hijau kalau arab ga apa ha, nama hijau khudra ha khudrah tu hijau sifat hijau kaunuhu akhdar ha mai makna dia Ha, kalau ketah itu bersifat dengan putih Bayar ha, Kau nuhu abiat Keadaan yang putih ha, Kalau ketah itu bersifat dengan apa dia Kuning terkata. Sufrah kuning Sifat kuning ha, Maka kita Kau nuhu afar Keadaannya yang kuning Haa Dia kata Nak uti keadaan Dia ya bersabit dengan sifat ma'ani Haa itu panggil Ada persifat wujud dengan zat Dia tak ada kerana lain. Wujud Sabeit dengan zat Wujud Nya wujud ada ada apa ada za, ada mawjud, wujud ada mawjud. Ha, Kalau itu wujud ni hal, wajib betulnya za, mada Ada kerana potik dah, tak ada kerana lain. Ya. Wujud za. Ah ha, tak suka kau nuhuk kau diran, sungguh pokau nuhuk tu sifat bagi za, tetapi sabik dengan dirah. Ah tu mualalah diin lah. Ha, ha. Apa tu? Nah, uli ha, uli je. Ah ha, ba tak paham tak cerah uleh-ulek got pondok tanya got tu tanya rajin kita rajin bertanya. Ah layyana lil ilma mustahyin wala mutakabbir. Ada akak menjapai ilmu oleh orang malu ha? nak tanya malu. Ah ha, malu nya tu ada ke lain tu tak malu tanya jelah. Dah kita nak dak. Hmm dia ada ilmu ni dengar sekali hurai tu paham selalu. Ha tu hawi nampak. Kadang-kadang so. hurai eh, belik, eh. eh Tak eh nampak. Kadang-kadang cerah-cerah tu gelak-gelak ada jadi kita. Ha dia kena ulai-ulai-ulai le -ula, gaji menanyo lobo kita insya-Allah Tuhan tu buka. Habis ha Tentang tentakilah ulama duk duk hurai masalah wujub. Ha wujub ni sifat tu apa ni? Wujub ni hok tula ke dengan maujud ke lain. Ha duk hurai tu deh. Jadi satukan kata khilah Kemudian ada pula daun kata wa rajaa ba'dhum al khilafa lafziyan hmm jadilah